Але я хочу це зробити. Можливо, вам складається враження, що з дідом? В нього подорож за подорожою і лізи саме в небезпекі. Не знаю, чому так відбувалося, але так було. Я і по сьогодні, пригадуючи ті мої пригоди, дивуюся сам себе, хто я був. Чому мене так тягнуло на самотність? І я йшов на такі виснажливі, ненормальні походи, а порою і на небезпеки. Самотність мені давала дуже багато в духовному плані, щоб налагоджувати свої відносини з Богом. Самотність і тиша дуже допомагають оживитися духовно. Мені здається, що без цього людина духовно дуже багато втрачає. Але ж самотність можна знайти без таких трудів. Думаю, що з мене був би вийшов добрий альпініст. Я мав у собі досить потягу до того. Було завзяття і виносливість, навіть спритність неабіяка. Забігаючи наперед, скажу, що через рік, після цього, що тепер я буду розказувати, я виліз по вертикальній стіні. До вікон другого поверху. На те була причина. Хлопці загубили ключі від нашої кімнати на другому поверсі, а вікно було відчинене. А з середини можливо було відчинити двері без ключа. Штукатурка тієї казарми була розрізана по горизонталі рустами двохсантиметровими канавками по глибині і ширині, за які я чіплявся. Пригадуєте тепер, і мені стає моторошно. Мурашки по спині мені бігають, здається. А тоді ліз як мавпа. Та давайте підемо похід. Вийшов я під вечір. Було дуже тепло. Я ж взяв з собою навіть бушлат, з розрахунку, що я маю бути на вершині, а там сніг. А може бути і сніжний буран. Взяв їжі, що міг взяти, Розпрощався з хлопцями, які гляділи на мене чудака, а може, як і на ненормального, і пішов степом. Мав журбу, щоб тримати курс рівно перед собою, без будь-якого відхилення в одну чи іншу сторону. Тому, щоб попасти в гори, як би я не йшов, то однаково попаду до них». А звідти назад, якщо я не візьму правильного курсу на ту точку, де мені потрібно потрапити, але відхилюся на один тільки градус, то де я вийду на віддалі 40 кілометрів? То була моя проблема номер 1 тому що то був голий рівний степ ніяких орієнтирів, ні доріг, ні стежок ніяких горбів чи дерев чи кущів чи щось іншого щоб запам'ятати, кудою йдеш. І я йшов, тримаючи взятий курс. Перешкод ніяких не було, щоб потрібно було щось обходити, рівний степ, навіть чагарника ніякого ніде не було. Коли стемніло, з-під моїх ніг стало щось випорхувати в сторони і затихало. Я спочатку від несподіванки насторожувався, а потім зрозумів, то спали прямо на землі птахи, тому що дерев не було. В небі світив місяць, в три чверті, трохи освітлюючи степ, я зайшов уже в далі і добре знав, що більше ніде нікого нема кругом мене на десятки кілометрів. Це розбуджувало в мені чуття свободи. Тільки я і Бог наді мною. В такому стані. Легко думається, легко молитися. Я молився, співав, міг співати на всі мої груди і силу гучності, бо знав, що ніхто не почує мене з людей. Там ніде нікого не було, тим більше вночі. Місяць хилився до заходу, тім'янно освітлюючи дрімотний пустинний степ. Десь приблизно о другій годині ночі я став уловлювати, Впереді і трохи справа, якісь незрозумілі звуки. Чим більше я наближувався до того звуку, тим більше став розпізнавати його природу. То був жіночий сміх. Я ж переконливо знав, що там людей не могло бути. Тим більше ніяка жінка так довго і безперестанку не могла б сміятися. Наче б її хтось безупинно лоскотав, і вона не може спинитися. Вона б давно померла від недостачі повітря, стільки витискати з себе того сміху, не маючи ні секунди для вдоху. Ніч була тиха, осілася мертва тиша кругом, так що той сміх було чути десь за півтора кілометра, як я підходив до нього. Я порівнявся з ним. І проходив мимо нього, думаю, метрів за сто. Місяць заходив, скільки я не вдивлявся в темноту, нічого не бачив. А та жінка в кавичках заходилася сміхом до смерті. Я став думати, що це тільки якісь демони, чи шабаш-відьмів. Бо людина не в силі стільки сміятися, а людей там не могло бути. Писання написано, що коли духи злі виходять з людини, то йдуть у місця пустинні. І мені думалося, ось якраз місця пустинні. Я променув ту точку зближення, та сміх не переставав, і залишався позаді, все далі і далі, поки вже його не стало чути. В тому степу дійсно було небезпечно одинокому, неозброєному, навіть днем, а не що вночі. Я вже опісляв знав з книжок, що, що то був за сміх жіночий тієї ночі. То були гієни. Стая гієн. Впору свого гуляння вони ходять стаями і тоді видають такі звуки, схожі на жіночий сміх. Гієни – це що схоже на дуже поганих собак чи вовків. Зустрінути одному їхню стаю серед пустельних степів, та ще вночі шансів на спасіння від них не було. Ще пізніше читав, що стаєю Гієн навіть одинокий цар-звірів Лев не щіпається, а обходить їх. Тому, що хоч би він і п'ятьох загрес, поки він з одним буде возитися, ті решта обсядуть його, тому що їх багато, і теж його загризуть. Та я того тоді не знав. Чи злякався я? Зовсім ні, ані трошечки. Хоча тоді був переконаний, що це дійсно якісь демони, бо то було не людське. А я не боявся. Не тому, що я герой, що я сильний. То не було на що впавати тому що впевнено знав, що зі мною є мій Господь. Я був переконаний у тому, і мені навіть було цікаво усвідомлювати, що поруч, що створиться, незрозуміли, бісовські, а я наче під пожим ковпаком, і ні на секунду не порушувався мій спокій. Перед ранком ще не було світання, було дуже темно, я дійшов до чогось незрозумілого. Впереді у міру мого наближення наростав шум, як від рвучкого вітру у густому лісі. Повітря кругом було непорушне, значить не вітер. Ще підійшов, шум ще увеличився, а вітру нема. Нічого не розуміючи, я спинився. І далі йти не наважився, бо відчував, що там якась небезпека. І добре зробив. Вирішив, що треба дочекатися ранку, щоб бачити, що там. Ось, ось мало світати. Я, як ішов, тримаючи свій курс в одному напрямку, так спинився, так і ліг на землю, підстеливши свого бушлата. Ліг ногами до гір, так як ішов, куди я йшов, а головою назад звідки прийшов, щоб, як буде день, я повернувся на 180 градусів, туди, звідки я прийшов, і зафіксував щось на горизонті, якусь примітку, на яку я маю узяти курс, коли буду повертатися додому, щоб я вийшов на бурну октяберськ, звідки я прийшов. Це було для мене дуже важливо. Як ліг, так відразу заснув від утоми, тому що я йшов всю ніч коли прокинувся, було вже видно. І я побачив перед собою гірську широку річку, яка перетинала мені шлях до гір. Але на тому березі її вже починалася гора. Це мене втішило, що 41 кілометр відкрокував і підійшов до мети. Справа від мене, ця річка мала поворот, звідки вона виходила з між гір. Я пішов по Іллівому березі, щоб зайти в гори. Той шум, що мене спинив вночі, то був шум від цієї річки. Тепер, коли я стояв на її березі, він був уже не шумом, а страшним грохотом, який створювала ця річка від швидкої течії, що розбивалася в скелі і величезні каміння. Її течія була настільки напористою, що котила великі каміння, які коли вдарялися в берег, по якому я йшов, він ворушився і тремтів. Той грохіт був настільки сильний, що я кричав, скільки в мене було силі, і мого голосу ніде не було чути в ньому. Я написав чисту правду, так як було. Якби я був розпочинав підійматися на вершину зі сторони степу, було б мені набагато легше, тому що звідти було не так стрімко. Але я від захоплення не подумав про те, а зайшов берегом річки в глибину гір і опісля поліз в сторону наверх. Така швидка могутня річка за віке свого існування розпилила гору. Горський хребет своїм швидкими водами, опускаючись дном все нижче, залишила по обох своїх берегах дуже круті скалисті схели. І я розпочав підійматися нагору якраз від річки по цих скелях стрімких порою, як стіни. Половину мого піднімання приходилося просто лізти по скелі, тримаючись і допомагаючи руками. Коли я вже виліз на таку висоту, що річка була видна внизу як вузенька стрічка, і зовсім не було вже чути її грохоту, дійшов до першого шару хмар. Коли поглянув на горизонт, звідки я прийшов, то лінії горизонту вже не було видно, тому що з такої висоти було видно дуже далеко, і горизонт наче розтворювався в повітряній димці далини. Нарешті доліз до вічного снігу. Його в горах, особливо у видолинах між скелями, дуже багато. І зберігається все літо. Навіть на не дуже великій висоті, то вже не сніг, а кристалізовані крупинки леду, які примерзлі одні до одних і утворюються би лід, но то не лід, а такий твердий сніг. Таке створюється тому, що в дуже спекотні дні, коли тепло з типів піднімається вище, сніг починає танути, а вночі знову промерзає. А вже на вищій висоті сніг залишається пухким, а на цій висоті такий. Я ж піднімався таким твердим снігом. Нахил тієї видолини, якою я піднімався, був дуже стрімкий з градусів на 45. Мої чоботи зовсім не занурювалися в той сніг, і я міг сунутися, як стрімкого даху. В таких умовах альпіністи вже надівають рачки на свої зуття, я ж їх не мав. І змушений був краями підошв моїх чоботів вдаряти по тому снігові, щоб хоча трохи втиснутися в нього, щоб зачепитися. Та при однім таким ударі чоботом той напівлід проломився, і я потрапив чобітьми у воду, яка під ледом бурхливо неслася вниз. Якби я не ухватився руками за край цієї проломини, то би пішов з водою під лід, наче в криницю. Тому що між водою і ледом була порожнеча. Колись видно, там більше стікало води. Я вискочив на поверхню, і коли глянув у ту порожнину, яка стрімко уходила вниз, то тільки тоді злякався».